يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام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 wa kulli bid'ati dhalalaha wa kulli dhalalatin fi annar a'adhanallahu min 'adhabin nar ndugu zangu katika iman tukiwa katika mwendelezo wa siku kuu aidii iliyoingia ndani ya siku ya jumaa na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameruhusu kama ilivyokuja hadithi katika sunani Abi Daud akielezea laqad ijtama'a fi yawmikum hadha aidani kwamba hii siku yenu ya Ijumaa zimekutana idibili akahirisha Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mwenye kutaka basi ataswali na sisi anayetaka au anaweza akaenda zake akaenda kuswali ya duhuri kwa maana wa ina mujamiun lakini sisi tutaiswali Ijumaa akahirisha kwamba baada ya kuswali salaa idi mtu anaweza kuswali adhuuri kwa jamaa ya nyumbani kwake kwa siku kama ya leo hasa idi hii inayoambatana na uchinjaji wa wanyama inashughulisha hasa kwa yule ambaye amechinja hasa amechinja wanyama wengi au ngombe inashughulisha kwa kupewa ruhusa kama hii inakuwa ni fursa nzuri kwake kutulia badala ya kuwa amehangaika kidogo na jambo la kuswali akahangaika na jambo la kuchinja kisha akahangaika kwa jambo la swala ya Ijumaa huwa panashughulisha kidogo na nyama anataka alikidi kwae katoka ruhusa namna hiyo lakini kuja msikitini kwa imamu ni jambo ambalo la wajibu kwake ili watakao kuja awezi kuwaongoza katika swala hii ndugu zangu katika imani tuelewe kwamba hivi siku zilizoapiwa na Allah tbaraka wa taala Leo ndiyo zinakwisha. Aliposema Allah al-fajr wa layalin Leo ndiyo siku kumi zile ambazo Allah amezi kwetu sisi. Kwamba amali njema utakayoifanya ndani ya muda huu basi Allah anazidisha kuipenda kuliko kawaida leo ndo zinaisha Aisha tutaendelea na hali za kawaida katika utekelezaji na upokeaji wa amali zetu mbele Allah kwa ta'ala Allah ajalie tuliyofanya ndani ya kipindi hiki aweze kuyapokea na atuendeleze katika Duku zangu katika imani siku ya jana ambayo ni siku ilikuwa mahujaji walisimama katika eneo la harafa siku ya Jana na ianzia ya Jana kwa sababu ni siku muhimu sana ni siku nzito ni siku kubwa sana katika sheria leo wakaendelea na ibada nyingine zikiwemo kwa upande wao makujaji kurushia ile jamara kubwa vijiwe saba tu jambo ambalo kwetu sisi huwa tunaenda kuswali swala ya sisi huko hakuna nguzo ya kuirushia kisheria wao wanairushia nguzo moja tu ile kubwa vijiwe saba ndio jambo kubwa ambalo Allah ameelekeza wanapotoka muzdalifa almasharil haram sasa siku ya jana ambayo ni siku ya arafa. kama anavyoelezea abdullahi ibn abbas Allahu anhu kwa maneno yaliyotoka kwa mtume muhammed sallallahu alayhi wa sallam الذي يابو في سنن النسائي كما صححها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنا امانه يوم عرفه Hakika Allah tabaaraka kwa ta'ala alichukua mithaq mithaq ni ile ahadi ambayo sisi tumekubali tukathibitisha kabla hatujatoka katika hatujatokea katika ulimwengu huu siku ambayo Allah alizitoa nafsi zote yani sisi kama sisi hapa min dhahri adam kutoka katika mgongo wa adam sote kuanzia mwenyewe wa kwanza mpaka wa mwisho allah aka mbele yake katika ulimwengu wa ghaibu huko allah tبارك وتعالى akatuuliza hii ni ahadi anayechukua kabla hajafunuta Alastu birabbikum Hii imekuja katika surati Al-A'raf Wa idh Rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Kumbuka Allah t'baraka wa ta'ala alipochukua ahadi kutoka kwa wanadamu kutoka katika migongo yao kwa maana kila amaye atazaliwa na wewe kama ambavyo wewe umezaliwa na mwingine sote Allah alitudhihirisha mbele yake akatuuliza swali Mimi sio ndio rabu Bwana wa kila kitu Mimi sio ndio mwenyewe mfalme wa kuogopwa na kunyenyekewa kwenu nyinyi sote jibu halija ya tofauti yana tulimthibitishia Allah tabara kwa taala bala kwa hakika ni wewe ya hakuna mwingine hapo ajialetwa duniani anataka tulete akatutaka kauli yetu hii akatuambia katika Qur'ani antaqulu yawm alqiyama msije kusema siku ya kiyama inna kunna an hadza ghafilin hakika sisi tulikuwa tumejisahau kwamba tulikupa ahadi hii akatuletea katika Qur'ani ili tulitambue hili kwa sababu kiwanadamu ukishakuja huku unakuwa ukumbuke ya kule Allah anatukumbusha anakuthibitishia na yeye ndiye mwenye ilmu mwenye kujua yani anajua kwamba sisi tumetamka sasa akatuletea katika Qur'an ili tuwa tunakumbuka kwamba kuna siku sisi tulitamka maneno haya siku yenyewe leo hii anahitaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba ilikuwa ni siku ya Arafah katika bonde miongoni mwa mabonde ya maka Allah t'baraka wa ta'ala anatuanikia maneno haya hii ni kuonesha kwamba Arafa ni siku azimu, ni siku kubwa kwa sababu kabla ya kuumbwa, kabla ya kuletwa wanaadamu kabla ya kuletwa wanaadamu Allah aliteua siku ambayo itakuwa ndio ya kukusanyika watu pale Arafa. Ie na, na hiyo siku ambayo sisi tulitamkisha maneno haya au tulithibitisha maneno haya. Yaani kabla ya kuletwa siku yenyewe kwa sababu Arafa ilikuwa haitekelezwa wakati huo hakuna mtekelezaji katika sisi lakini siku yenyewe ikaendana kwamba siku yenyewe ndo kama hii ambayo yeye mnaita au mnatekeleza ibada ya Arafa lo. Ikaondo siku yenyewe kwa, kwa wakati huo Hiyo ni siku ambayo ilikuwa ni ya jana huhujaji waliposimama pale Hilo limeshapita Tunaomba Allah akubali ibada zetu. Kwa waliofunga na waliosimama kisimamo cha Arafah, Allah awapelee. Baada ya Arafah na ikaja siku ya leo ambayo ni siku ya hii ibada tunayoielezea kuchinja Uchinjaji kuna waliochinja tayari. Lakini napenda kukumbushia mambo ambayo bado yana mwendelezo. Mambo ambayo ya naendelea hata kama uchinjaji tayari jambo la kwanza wapo ambao wamedhamiria kuchinja waliweka nio ya kuchinja wakajizuiilia kunyoa zile zao kukata kucha zao waelewe kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hawa anaendelea kuazuia anasema hatta Aendelea Aendelee hivyo hivyo mpaka amchinje mnyama wake maana yake sio kama mpaka ifike siku ya idh. Kwa yule ambaye leo hajafanikiwa kumchinja mnyama imma hajampata hukunua au kwa sababu moja au nyingine leo hajatekeleza ibada hiyo na alijizuilia yeye kunywa nyele zake Alijizuilia yeye kukata kucha zake. Sheria inakutaka uendelee, us, usikate kucha, usinyowe mpaka uwe umechinja na sio mpaka siku ya Idi la. Msije kuelewa hili. Hili ni jambo la muendelezo ambalo nimeona ni tolea tadbihi kwa nukta hii. Kama ambavyo katika Sunan Abi Daud akatwamia nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema Yaumu arafa siku ya arafa ambayo ndiyo jana wa yaum anhari na siku ya kuchinja wanyama wa ayamu wa tashreeqi na siku tatu za kuanika nyama na leo tunasema za kuchinja Aiduna ahla alislam Hizi siku tatu na siku ya kuchinja ambayo ndio leo siku tatu kesho na siku mbili tena mbele Jumlisha na leo hizi ni siku za siku kuu kwetu sisi waislamu Wa hiya yawmu aklin wa shurbin Ni siku za kula nyama siku zote kula lakini huu ni ulaji maalum unao vile vichinjwa vinavyoambatana na ibada hii. Anasema ni siku za kula, yani kula vichinjwa. washurbin nakula na kula, na kunywa, kwa maana kunywa suku Mchinja unakula nyama unakula suku sufu. unakula basi wewe endelea tu. Ili mradi ni wale wanyama ulioelekezwa katika sheria ili weingie katika ibada hii. Kwa hiyo ni jana ni leo afu ni Kesho, kesho kutwa hadi siku ya tatu kuanzia kesho jumla zikawa ni siku nne zinazohusika na kuchinja inawezekana leo mtu hajapata wasaa wa kuchinja muda haujaishi kesho anaweza kuchinja akalingana na aliyechinja leo kesho kutwa hadi siku ya tatu yake akalingana na aliyechinja leo hilo ni jambo lingine amalo linamuendeleza lakini vile vile Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa kuzingatia kauli ya Allah tabarak wa taala aliyosema fakulu minha wa at'imul baisa alfaqir kuleni hiyo nyama baada ya kuchinja kuleni wa at'im na mpeni apate kula hiyo nyama al-ba'is al, al ambaye ni shadidu al maskini mtu ambaye yuko na hali ngumu msije huyu mkamnyima yani agizo la Allah tabaraka wa ta'ala ni kwamba usije ukachida wewe uliye kwa kawaida kwa kawaida wewe wasaa saa unao ukaweza kaweza kuchinja wewe unayechinja kwa kawaida unawasawa. Lakini kuna ambaye yeye anasubiri apewe. Kwa kawaida watu hawa huwa wana, wanaonekana kama ni kero hivi. Wanaonekana kama ni mzigo hivi kwa wachinjaji. Utoaji Allah tabaraka wa ta'ala kama alivyosema kwa mnasaba mwingine li yunfiqhu sa'atan min sa'ati, saati mtowaji atoe kulingana na ushawake sio kwamba wakukusanyikia masikini 20 na mafungu yenyewe yako matano ukabaki umeelemewa sasa unafanyaje wape kulingana na uwezekano ulivyo Wakikosa si kwamba wewe ndio umewanyima muda wakoa lile ambalo umetakiwa uwape watu kama hawa umetekeleza kwa sababu na wanyonge nao wakijua kwamba pale panagarua nyama unaanza kushtukia panagiza kwenye geti lote wala wakufa pia usimjue nisije kutisha unatoa kulingana na wasana hali hili nyama ikiisha unawapa pole wala usiwape maneno mabaya hawa wameelekezwa na Allah wajikwao usije kuapa maneno mabaya bali uombe Allah msamaha kama katika ugawaji huu sijafanya sawasawa sawa, na kuomba Allah unisamehe hiki nimewapa kulingana na wasawa niliona nao wewe na Mola wako jitahidi sana kuwa ni mtu mwenye lugha nzuri katika utekelezaji wa ibada kama hizi na nyinginezi hasa kwa upande wa masikini ambao utekelezaji mara nyingi anawaona kama ni watu hawastahiki hivi Anawaza kuja mtu mwenye wasaa wake mwenye uwezo mwenzia akamwambia bwana kuna mfuko hapa kidogo anampa kwa moyo uliokunjuka lakini akaja mnyonge akamuona kama ni shida fulani kwake yeye huu ni mtazamo ambao ni batili kwa kuzingatia kwamba hii ni ibada ni lazima uitoe katika moyo kwa moyo uliokunjuka kama tunavyoelekeza au inavyoelekeza sheria kwa hiyo kwa kuzingatia athi zahiri la Allah tabaraka wa ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama ilivyokuja hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi aliwaambia masahaba zake man ba'amkum falay baada ya faalifa chini wa baitihi mnahu shay yule ambaye atakuwa amechinja mnyama awe amemchinja ngamia amemchinja ngombe amechinja mbuzi baada ya siku tatu sitaki nyumba yoyote iwe imebakia nyama aliwapiga mafuko baada ya siku tatu sitaki nyumba yoyote iwe kuna nyama ipo alitoa agizo hili ili kuhakikisha kwamba watu wanazitoa nyama wanawapa maskini angalia kule Allah alifu na mtume anavotia mkazo katika fa ulipofika mwaka wa kesho yake akaulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam nafalu kama fa'alna fil 'amil madi je kama ulivotuambia mwaka jana na mwaka huu ivo ivo kwa maana baada siku tatu nyama zisiwepo kabisa katika nyumba zetu akawaambia inna dhalika laama kana bin nasi jahadun fa aradtu an tuinu fiha mwaka ule hali ilikuwa ngumu sana kwa watu hali ya watu ilikuwa ni ngumu maskini walikuwa katika hali dofu sana hali mbaya nikataka ninyi mwsaidie wale maskini yani hapa allah akatumia amr mtume ni, salalahu alayhi wasallam anatume kaatazo au onyo au kauli ya mtazo zaidi kuhakikisha hawa mnawapa lakini hata baada ya kupita mwaka huo wenye shida bado leo watu wana lakini watu wenye hali ngumu zaidi wako pale pale hawa Allah amewakadiria kwa ajili ya kuwatahini watu ambao wanawasawa sawa huu ni mpango wa Allah Allah angeweza kuwawezesha watu wote lakini hakuna anayeweza hili kwa sababu Allah hajalikadiria hivyo hakuna anayeweza hili watu wana mipesa paka wao kitajio tu taogopa na no, unaweza no, kuona kama unadanganywa hivi lakini hawawezi kutoa wao Allah anasema fama ladhina fuddilu bi rad rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi hom ya furut anauliza hivi sasa anasema wale ambao wamepewa wasa mkubwa wala hawatoweza eti kuzichota na kuamwadia tu wale ambao wanaomiliki watumwa wao hawataweza hilo jambo hawawaezi kwa sababu Allah bikuumu hivyo hakuna binadamu anaweza kufanya kinyume na hivyo hawawaezi sasa huu ni mtihani Allah ameukadiria ili kuwatahini wenye wasa kwa upande wa hawa ambao Allah amewakadiria haraka sana tunaomba Allah atupokee kila lilo zuri na atusamehe kwa yale ambayo tunayokosa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 ambao kwenye Kur'ani wanatajwa ni thamani ya to azoaji aina wanyama aina nne kwa nane yani ngamia dume na jike ngombe dume na jike kondoo dume na jike kadhalika mbuzi dume na jike kwa mtu akatinja bata au kuku au kanga akasema na mimi nimechinja ugoia kidalili ilizo nyeoka sawa sawa inakuwa hautozingatiwa katika hilo ila ni nyama sio kama ni haramu ni nyama ya kulifurahisha kwa sababu unaweza kuwa hujapata fungu na ukaamua kuchinja mbuzi nini kuchinja uyo bata au kuku kwa maana wewe ufarijike na watoto wako lakini uchinjaji hasa ndio huu kama tunavoelezea na tunasisitiza sana utamaduni wa kwenda kufagilia makaburi sio utamaduni ulio fundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sambamba na kipindi hiki sio kwamba watu wakitoka Kusaliidi wanaenda makaburini mtashangaa we pika katika makaburi hakuna naye waongoza zaidi ya kwamba Wanatumia akili zao ambapo shaytani anazigaragaza anavyotaka yeye sio taratibu ambao tumeachiwa na kiongozi wetu kwamba mwezi wa mfungo tatu ikifika labda ukitoka Kusaliidi basi uende ukafagia makaburi ya wazee haiko hivi kuendekeza mambo ya uzushi unapeleka watu katika ushirikina kama ambavyo walioingia katika shirki miaka nyuma walikuwa na sababu zao zilizowepeleka vile vile tunaomba Allah tabaarak kwa taala atukinge ilio batiri, na njia iliyo na atufanyie wepesi katika njia iliyo ya haki Takabbala Allahu minna wa minkum wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi